פרק מ"א החרישו אלי איים ולאומים יחליפו כח, יגשו אז ידברו, יחדו למשפט נקרבה. מי האיר ממזרח, צדק יקראהו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלכים ירד, ייתן כעפר חרבו, כקש נידף קשתו, ירדפם יעבור שלום, אורך ברגליו לא יבוא. מפעל ועשה, קורא הדורות מראש, אני אדוני ראשון, ואת אחרונים אני הוא. ראו איים ויראו, קצות הארץ יחרדו, קרבו ויאטיון. איש את רעהו יעזרו, ולאחיו יאמר חזק. ויחזק חרש את צורף, מחליק פטיש את חולם פעם. אומר לדבק, טוב הוא, ויחזקהו במסמרים, לא ימות. ועתה, ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי, אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קרתיך, ואומר לך, עבדי אתה, בחרתיך ולא מאסתיך. אל תירא, כי עמך אני, אל תשתע, כי אני אלוהיך, אימצתיך, אף עזרתיך. אף תמחתיך בימין צדקי. הן יבושו ויקלמו כל הנכרים בך. יהיו כעין ויאבדו אנשי ריבך. תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותיך. יהיו כעין וכאפס אנשי מלחמתך. כי אני אדוני אלוהיך מחזיק ימיניך. האומר לך אל תירא אני עזרתיך. אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל, אני עזרתך, נאום אדוני, בגואלך, קדוש ישראל. הנה שמתיך למורג חרוץ חדש, בעל פיפיות, תדוש הרים ותדוק, וגבעות כמוץ תשים. תזרם ורוח תסאם, וסערה תפיץ אותם, ועתה תגיל בה', בקדוש ישראל תתהלל. העניים והאביונים מבקשים מים ועין, לשונם בצמה נשתה. אני אדוני אענם, אלוהי ישראל לא אעזבם. אפתח על שפיים נהרות, ובתוך בקעות מעיינות. אשים מדבר לעגם מים, וארץ צייה למוצאי מים. אתן במדבר ארז שיטה. והדס ועץ שמן אשים בערבה, בראש תדהר ותאשור יחדיו. למען יראו וידעו, וישימו וישכילו יחדיו, כי יד אדוני עשתה זאת, וקדוש ישראל בראה. קרבו ריבכם, יאמר אדוני, הגישו עצומותיכם, יאמר מלך יעקב. יגישו ויגידו לנו את אשר תקרנה. הראשונות, מה הנה? הגידו ונשימה לבנו ונדעה אחריתן, או הבאות השמיעונו. הגידו האותיות לאחור, ונדעה כי אלוהים אתם. אף תיטיבו ותרעו, ונשתעה, ונראה יחדיו. הן אתם מאין? ופועלכם מאפע, תועבה יבחר בכם. האירות היא מצפון ויט. ממזרח שמש יקרא בשמי, ויבוא סגנים כמו חומר, וכמו יוצר ירמוסתית. מי הגיד מראש ונדעה, ומלפנים ונאמר צדיק. אף אין מגיד, אף אין משמיע, אף אין שומע אמריכם. ראשון לציון הנה הנם, ולירושלים מבשר אתן. וארא ואין איש. ומאלה ואין יועץ, ואשאלם וישיבו דבר, הן כולם אבן אפס מעשיהם, רוח ותוהו נזקיהם.